Двамата спътници. Някога един шивач и един обощар решили да напуснат своите градчета и да рискуват в големия град в търсене на по-добро бъдеще. Както сами виждате, двамата били доста различни един от друг. Ще спреш ли с този отвратителен звук? Всяка зверовете не ни стигат. Успокой се, братко. Ако ни е весело и си пеем, пътуването ни ще мине по-леко. Песните не правят пътуването по-леко. Само го правят по-досадно. Просто си уморен. Ето, пи ни малко вода. Ще се почувстваш по-добре. Водата изобщо не е студена. Ужасно. е. И след като ходили около един ден, стигнали до малко градче, където решили да опитат късмета си. Тъй като шивачът бил весел и дружелюбен, хората се тълпели около него, докато нацупения и раздразнителен обощар не привлякал почти никакви клиенти. Ето, още и мириза от това. Господине, ооо... Света е чудесен. Риза с този цвят ще ви стои много добре. Вие сте човек с вкус. Благодаря. Може ли да ми я направиш за утре? О, разбира се, господине. Ще бъде готова още утре. Ще изглеждате възхитително в нея. Трябват ми и нови обувки. Можеш ли да ги направиш до утре? На тези грозни безформени кракали... Ще ми трябва цяла нощ, за да направя обувките за утре. Не се тревожете, госпожо Роклета ви ще бъде готова след два дни. Това е най-красивата дантела, която съм виждал някога. О, колко си очарователен! Вземи това в аванс! Монетите дрънкали в кесията на шивача, докато при обощаря трудно се спирали. Той видял това и започнал да завижда на шивача. Скоро дошло време двамата да напуснат града. Хайде, приятелю, време е да си вървим. Да, лесно ти е да го кажеш, защото извади късмет. Но уви, нещастието ме следва навсякъде, където и да отида. А, късмета идва и си отива, приятелю. Може в следващия град да извадиш по-голям късмет. Ще купя храна и хляб за изпът. Хайде! Има и предвид, че трябва да носим храна за 7 дни. Не, следващия град може да се окаже на 2 дни път. Има пряк път, за който чух. Ами ако не намерим прекия път, ще трябва да минем по-по-дългия, което ще ни отнеме 7 дни. Е, нека изберем най-доброто. Ще носим хляб за 7 дни за теб, и храна за два дни за мен. И така шивачът щедро похарчил пари и заобощаря и двамата поели към следващия град. Вървели дълго и открили, че са пропуснали прекия път. Трябвало да минат по по-дългия път към града. Понеже шивачът си носел храна само за два дни, тя свършила. О, това беше последният ми хляб, приятелю. Мх, казах ти, че може да се изговим, но ти не пожела да ме послушаш, нали? Гората ще се погрижи за нас, братко. Хайде, трябва да продължим напред. Вървели още два дни и през тези два дни обощарят сухота ядял от хляба си, а шивачът нямал нищо. Шивачът бил изтощен и гладен. На третия ден не мога вече да издържи и помолил обощаря. Братко, моля те, ще ми дадеш ли от своя хляб? Толкова съм гладен. Не съм хапвал иззалаг през последните два дни, а ти имаш предостатъчно хляб. Та ти Данта то аз да остана гладен. Трябваше да вземеш хляб, когато можеше. Братко... Ще умра от глад, ако не хапна. Аз поделих парите си с теб. Не можеш ли да поделиш няколко зала с мен? О, значи смяташ, че си по-богат от мен, така ли? Само защото извади късмет. Е, тогава ми дай цялото си богатство и можеш да вземеш част от хляба ми. Какво? Да аз купих хляба, приятел. хм тогава защо не си купиш още и тук в гората? Добре. Сделката си е сделка. Ето вземи това. Това е прекалено малко. Или това, или нищо. Добре. Хляба, който обуштарят дал на шивача, бил толкова малко, че не можело да засити глада дори и на птичка. И шивачът останал гладен. Той не бил на себе си от голямото изтощение. В този следобед бил замаян и припаднал на земята. Себичният и жесток обуштар просто продължил по пътя си към града. След няколко часа шивачът се свистил и чул две птички да му говорят. Какво стори лошия обуштар на приятеля си? Но живота винаги помага на добрите и щедрите. Извяж тази ябълка и умората ти ще изчезне. И после продължи на изток. На е пътя към големия град. Ще ти трябват два дни да стигнеш. Благодаря, Благодаря ви много. Умората на шивача изчезнала още с първата хапка и скоро отново поел към града. Но пак огладнял, защото въпреки, че изял ябълката, на хората им трябва повече, за да оцелеят. Но ябълката му помогнала да издържи. Видял патици в едно езеро, уловил едната от тях. Много съм гладен, пате. Съжалявам, но се налага да те сготвя. Моля те, пощади живота ми. Имам деца и семейство. Ако ме сготвиш, това ще засити гладът и за няколко часа. Но децата ми ще изгубят майка си за цял живот. О, колкото и да съм гладен, не мога да причиня такава мъка. Добре, малката, ще те пусна. Благодаря ти, човеко. Обещавам да ти се отблагодаря за добротата, и да ти помогна, когато трябва. Това е чудесна идея. Благодаря ти. И макар да бил още гладен, шивачът продължил напред и стигнал до една восъчна пита. О, о, о мога да хапна малко мед. Това ще засити глада ми за малко. О, моля те, не разрушавай дома ни. Толкова много време ни трябваше да го построим. Толкова съм гладен. Трябва да хапна. Нашият меч ще засити глада ти за няколко часа, а на нас ще ни трябват седмици да възстановим кошера си. О, добре. Ще оставя дума ви. Благодаря ти, човеко. Обещавам да ти се отблагодаря за добрината и да ти помогна когато трябва. Това е чудесна идея. Благодаря ти. И така шивачът продължил напред и стигнал до големия град. Извезъл няколко шалчета на жената на търговеца и му платили добре. С изкараните пари се прехранвал и отворил магазин в града. Скоро неговият добър и жизнерадостен характер му довел толпа от клиенти и той станал най-известният шивач в града. Станал толкова известен, че дори го назначили за придворен шивач на краля. Но понякога в живота настават странни обрати. Точно когато назначили Шивача в двореца, обощарят също станал кралски обощар. И както обикновено, завиждал на Шивача. О, каква изтънчена одежда, Шивачо мой! Защо не ми направиш нови обувки, които да подхождат на майсторската изработка на Шивача? Както желаете, ваше височество! Внимавай, обувките трябва да са великолепни като одеждата. Ще бъдат сир. Завистта на обощаря към Шивача растяла все повече, защото кралят предпочитал Шивача. Затова скроил план как да се отърве от него. Ваше величество, Шивача наистина се справи добре, но мисля, че вашето покровителство не му е в услуга. Какво имаш предвид? Станал е непочтителен и навсякъде се хвали. Непочтителен е към вас и двора. Така ли? И какво казва? Помните ли древната корона, която дядови е изгубил в гората? О, да. Короната е необикновена и аз бих искал да я намеря и да си я върна. Е... Прецедент чух, Шивача да се хвали. Как щеял да си върне короната обратно за 24 часа? Това ли било? Как смее да се хвали с кралското наследство? Веднага го извика и при мен. Да, Ваше Височество. Чух, че претендираш да си върнеш изгубената ни древна корона. Ваше Величество, никой... Ти си добър човек и шивач и не смятам, че ще се хвалиш излишно. Следователно съм склонен да ти дам шанс. Донеси ми короната в следващите 24 часа. Ако не успееш, трябва да не поснеш града винаги. Но имаш само 24 часа. Шивачът знаел, че задачата е непосилна. Той дори не знаел как изглежда короната. Натъжен събрал багажа си и напуснал града. Трябвало отново да мине през гората, за да стигне до следващия град. Дошъл при езерото, където срещнал патиците и седнал да си почине. Хей, човеко, как си? А, приятелко, Съдбата ми отново се преобърна и се наложи да напусна града. Защо? Какво е станало? Шивачът разказал на патицата всичко. Кралската корона ли? Та тя лежи на дъното на езерото от векове. Дядото на краля е спрял тук да пие вода и случайно е изпуснал короната си. Можеш ли да ми я донесеш? Разбира се! И патицата заедно със семейството си се гмурнала под водата и извадила кралската корона. Шивачът ти благодарил и се втурнал обратно към двореца. Кралят бил много доволен, а обощарят станал още по-завистлив. Скоро измислил нов план, с който да прогони Шивача. Това, че намери короната, е добре, но от тогава е започнал да се хвали още повече. Защо? Какво казва сега? Казва, че не е просто шивач, а и скулптор. Можел да направи восъчни фигури на целия дворец, на всяка стая, всяка колона, всеки пирон, да изглеждат сякаш истински И може да го направи за 24 часа. Е, значи, шиваче, човек с много таланти, нали? Веднага го повикай. Да, Ваше Височество. Значи можеш да направиш точен модел на Великия ни дворец. На Ваше Величество аз... Е, тогава имаш 24 часа. В края на които моделът да бъде готов. Ако само един пирон или прозорец липсват, ще трябва да напуснеш града ми завинаги. Да, Ваше Височество! Шивачът си помислил, че този път няма как да му се помогне. Събрал багажа си и напуснал града. Докато вървял през гората, дочул глас. Здравей, човеко! Защо си толкова огрижен? Шивачът се огледал и видял, че около него кръжала пчелата майка. Той разказал всичко за модела от восък. Това ли било? Иди си у дома, човеко! Иди и си почини! Заедно с моите пчели ще направим модела за нула време! Шивачът се прибрал у дома, а пчелите се завтекли към двореца и огледали подробно всеки прозорец, всяка колона и пирон. На сутринта построили съвсем точно копие и го дали на шивача. Той го представил на краля. Боже, колко е красив! Браво, Шивачо! Сега имаш ли да кажеш нещо? Още ли твърдиш, че Шивача се хвали и е арогантен? Съжалявам ваше височество. Питам се, що за човек би пренебрегнал и изоставил някого. Ти завиждаш на Шивача и за това си го оставил да умре от глад в гората. Ваше Величество, откъде знаете? Аз съм кралят и работата ми е да знам. Наредих да следят шивача и съществата в гората разказаха всичко. Истината е, че в живота на добрината се отвръща с добро, както и на лошото. Ти беше себелюбив и лошо обощарио. Нямаш място в кралството и в двореца ми. Ваше Величество! Можете ли да му простите, сир? Прощавам му. И за това няма да го пратя в затвора, задето те оставил да умреш от глад. Но няма да остане в кралството ми, да го напусне до един час. А с теб, шивачо, се гордея, че в кралството ми има поданици като теб. Ще живееш тук спокойно и в разкош до края на дните си заради добрината, която направил шивачът. Той живял дълго и щастливо и го уважавали до края на дните му. А за злините, които стори лобуштарят, трябвало да напусне града и никой никога повече не чул за него.